Розділ сьомий. Інші свідки. Дайес Хол, безперечно зазнав чималих ушкоджень під час війни. Повзучий пирій із радісною готовністю застеляв ділянки землі, де раніше росла спаржа, про що свідчили кілька херлявих почечків спаржі, які пробивалися крізь суцільне покривало бур'яну то там, то там. Жовтозілля, берізка та інші вороги саду росли повсюди бурхливо й нестримно. Невеличка ділянка саду під вікнами кухні, щоправда, була доведена до певного ладу. І там кредок натрапив на замисленого старого чоловіка, що стояв спираючись на лопату. «Вам, Либонь, потрібна місіс Геймс. Я не в змозі підказати вам, де ви зможете її знайти». Вона жінка надзвичайно вперта і робить тільки те, що їй заманеться. Не хоче слухати жодних порад. Я б залюбки, щось міг би підказати їй. Але якась цього користь, коли ці молоді жінки нікого не слухають. Гадають їм усе відомо, бо вони, бачте, надягли штани та всілися на трактор. Але тут йдеться про те, як треба доглядати сад. А це складна наука і за день її не вивчиш. Тут потрібен справжній садівник, ось що я вам скажу. «Та він же начебто є», – сказав кредок. Старий сприйняв це зауваження як образливий натяк. «А ви огляньтеся навколо себе, містере. Хіба багато можу я зробити з ділянкою, що має таку велику площу? Раніше тут працювали троє чоловіків і хлопець, і людей тут треба не менше». Небагато знайдеться чоловіків, які були б спроможні робити те, що роблю я. Іноді я повертаюся звідси лише о восьмій годині вечора. Лише о восьмій. А чим ви собі присвічуєте? Олійною лампою? Природно я говорив не про цю пору року. Я говорив про літо. Он як, сказав кредок, мені треба все ж таки знайти місіс Геймс. Сільський дід виявив зацікавленість. А навіщо вона вам потрібна? Ви з поліції, так? Вона потрапила в якусь халепу, чи йдеться про те, що сталося вчора ввечері в Літл-Педоксі? Кажуть, туди вдерлося кілька чоловіків у масках, і вони нікого не випустили з кімнати, погрожуючи револьверами. До війни такого ніколи б не трапилось. То все дезертири, відчайдушні люди, що шастують по околиці. «Чому військові не покладуть цьому край?» «Я не знаю», – сказав Кредок. «То цей збройний наліт спричинив багато чуток?» «А то ж, балачок тут було чимало. До чого ми дійшли, до чого ще дійдемо?» – так сказав мені Нед Баркер. «У нас тепер усе відбувається, як у кіно», – сказав він. «А Том Райлі, – запевняє, – не буде нам добра, поки всякі волоцюги блукатимуть на волі». І то не дарма, каже він, дівка, що готує їжу для міс Блеклок, має таку паскудну вдачу. Вона до цього причетна, запевняє він. Вона комуністка, або й гірше, каже він, нам такі люди тут не потрібні. А Марліна, та що стоїть за стійкою бару, ви ж певно її знаєте, вона вважає, що либонь міс Блеклок має вдома якісь коштовності або що. Але не те, про що ви зараз подумали. Бо я переконаний, що ті перли в намисті, які Міс Блэклок носить на шиї, вони фальшиві. А Марліна – візьми та й бовкни. А що, як ті перли справжні? А Флорі – дочка старого Белемі – з нею не погоджується. Нісенітниця, каже вона, то звичайнісінька біжутерія. Біжутерія, яку гарну назву вигадали вони для намиста з фальшивих перлів. А колись їх навіть називали римськими перлами або паризькими діамантами. Моя жінка служила покоївкою в леді, вона знає. Але ми то знаємо, що то кульки зі звичайного скла не більше. Я думаю, що й молода міс Симонс носить тож таки біжутерію. Оті свої нібито золоті листочки, собачок і таке інше. Сьогодні нам не часто щастить побачити шматок чистого золота, навіть обручки вони виготовляють із тієї бридкої сірої платини. То же братські прикраси, так я вважаю, хоч би яку захмарну ціну вони не коштували. Старий Еш замовк, щоб перевести дух, а тоді провадив. Міс Блеклок не тримає багато грошей у домі, це я точно знаю, сказав Джим Гагінс, коли його про це запитали. А він повинен знати, бо його жінка служить у літл-петоксі, і їй відомо про них усе, бо нюх у неї гострий. І що ж вона відчуває тим своїм гострим нюхом? Що Міці до цього причетна, ось у чому вона переконана. У тієї дівки справді клята вдача, а яка пиха! Нещодавно вона в обличчя назвала місіс Гагінс наймочкою. Кредок постояв хвилину, намагаючись подумки впорядкувати ті відомості, що їх почув від старого садівника. Це була цікава суміш тих сільських опіній, які панували в Чипінг-Клегорні, але він не побачив у ній нічого такого, що могло б допомогти йому в його завданні. Він відвернувся, і старий покликав його з певним роздратуванням у голосі. «Мабуть, ви її знайдете у Яблуневому саду». Вона молодша за мене, і їй легше зривати та струшувати з дерев яблука, ніж мені. І справді, в яблуневому саду кредок знайшов Філіпу Геймс. Перше, що він там побачив, були двоє гарненьких жіночих ніг у бриджах, що легко ковзали вниз по стовбуру дерева. Через мить Філіпа з розчервонілим обличчям, з розкуйовдженим гілками волоссям уже стояла на землі і дивилася на нього з подивом на обличчі. За неї вийшла б непогана Розалінда, машинально подумав Кредок, бо детектив-інспектор Кредок був ентузіастом Шекспіра і грав роль меланхолійного Жака у виставі «Як вам це сподобається?» зіграній для сиріцького притулку. Але вже через мить він змінив свій погляд. Філіпа Геймс була надто дерев'яною для Розалінди. Її краса й безтурботність були суто англійськими, але англійськими для ХХ століття, а не 16-го. Така собі неемоційність доброго виховання без жодної іскри лукавства. Доброго ранку, місіс Геймс, пробачте, якщо я вас налякав. Я детектив інспектор Кредок із поліції Мідлширу. Я хотів би поговорити з вами. Про вчорашній вечір? Так. Це забере багато часу, а де ми станемо розмовляти? Вона із сумнівом розглянулася навколо. Кредок показав на повалений стовбур дерева. Наша розмова буде неформальною, сказав він із приязною усмішкою. І я не хотів би відривати вас від вашої роботи надовше, ніж треба. Дякую вам. Це лише для протоколу. Коли ви повернулися з роботи вчора ввечері? О пів на шосту. Я затрималася хвилин на двадцять, щоб полити деякі рослини в теплиці. Крізь які двері ви увійшли в дім? Крізь бічні. Я скоротила шлях, пройшовши прямо від під'їзної дороги понад сарайчиком із качками та курником. У такий спосіб мені не треба робити круг. Та й парадний ганок я не забрудню. У мене іноді налипає чимало багнюки на підошви. «Ви завжди заходите в дім через ті двері?» «Так». «Двері були не замкнені?» «Так. Протягом літа вони зранку до вечора стоять розчинені навстіж. У цю пору року вони зачинені, але не замкнені. Ми всі виходимо і заходимо здебільшого через ті двері. Я замкнула їх, коли увійшла». «Ви завжди так робите?» Я так робила протягом останнього тижня, бо тепер о шостій уже поночі. Міс Блеклок іноді виходить увечері замикати качок та курей, але вона часто виходить крізь двері з кухні. І ви цілком упевнені, що замкнули бічні двері вчора? Так, я цілком упевнена. Гаразд, місіс Геймс, і що ви зробили, коли увійшли? Скинула брудні чоботи, пішла нагору, прийняла ванну і перевдяглася. Потім зійшла вниз і побачила, що там уже почалося щось подібне до вечірки. Доте я нічого не знала про те дивне оголошення в газеті. А зараз опишіть мені, будь ласка, що сталося, коли в дім удерся нападник. Світло раптом погасло. Де ви були? Біля каміна. Я шукала свою запальничку. Думала, що залишила її десь там. Світло погасло, і всі захихотіли. Потім Двері розчинилися, і той чоловік спрямував на нас потужний ліхтар, наставив револьвер і наказав підняти руки вгору. «І ви виконали його наказ?» «Ні, не виконала. Думала, то був жарт. А я дуже стомилася і не вважала за потрібне підіймати руки». «Вам та сцена здалася дуже нудною?» «Так, здалася. Але потім гримнули два постріли з револьвера. І я справді дуже злякалася. Ліхтар закрутився в повітрі, впав і погас, а потім заверещала міці. Вереск був такий, ніби там кололи свиню. Світло ліхтаря засліпило вас? Ні, не дуже. Хоч воно було дуже сильне. Воно на мить освітило мізбанер, І знаєте, вона була дуже схожа на привид. Зовсім біле обличчя з роззявленим ротом а очі такі вирячені, що, здавалося, зараз випадуть з очниць. Той чоловік рухав ліхтарем? О, так, він водив ним по всій кімнаті. Так, ніби когось шукав або що? Ні, не думаю. А що було далі, місіс Геймс? Філіпа Геймс спохмурніла. Далі була паніка і колотнеча. Едмунд Светенгем та Патрик Симонс запалили свої запальнички і вийшли в холл а ми вийшли за ними, і хтось відчинив двері до їдальні. Світло там не погасло. І Едмунд Светенгем врізав міці жахливого ляпаса, і вона перестала горлати, після цього вже було не так погано. «Ви бачили тіло мертвого чоловіка?» «Так». «Він був вам знайомий? Ви його бачили раніше?» «Ніколи». «Як вам тоді здалося?» то була смерть унаслідок нещасливого випадку, чи він застрелився навмисно. Не маю найменшого уявлення. Ви там не були, коли він приходив у цей дім раніше? Ні, він приходив, якщо не помиляюся, пізно вранці, і мене там уже не було. Мене немає вдома протягом цілого дня. Дякую вам, місіс Геймс, і хочу запитати у вас іще одне. Ви володієте якимись цінними коштовностями? Перснями, браслетами, чимось подібним. Філіпа похитала головою. Я маю лише шлюбну каблучку та дві чи три брошки. І наскільки вам відомо, у домі якихось особливих цінностей не було? Ні, трохи срібного посуду там є, але нічого надзвичайного. Дякую вам, місіс Геймс. Коли кредок повертався, ідучи через кухонний сад, він зустрівся віч на віч із дебелою червонопикою дамою, затягнутою в тугий корсет. Доброго ранку, сказала вона з агресивним виглядом. Чого вам тут треба? Місіс Лукас? Я детектив інспектор кредок. А он хто ви такий? Прошу пробачення. Я не люблю, коли чужі люди заходять у мій сад і відривають від роботи моїх садівників. Але вам треба виконувати свій обов'язок, якщо я правильно розумію. Ви розумієте правильно. Дозвольте мені запитати, чи повториться те жахіття, яке довелося пережити вчора ввечері людям, що зібралися в домі, міс Блеклок. Ми маємо зграю бандитів? Я хотів би вас заспокоїти, місіс Лукас, дякувати Богу, про банду там не йдеться. Сьогодні ми маємо надто багато грабунків, а поліція спить. Кредок промовчав. «Сподіваюся, ви вже поговорили з Філіппою Геймс?» «Я повинен був вислухати її розповідь як свідка». «А ви не могли б зачекати, бодай, до першої години?» «Було б справедливіше допитати в її час, а не в мій». «Я повинен вчасно повернутися до управління». «Сьогодні ніхто не може сподіватися на розуміння, ані на можливість працювати спокійно». На роботу мають звичай запізнюватися на півгодини – з 10 до 11 перерва. Досить капнути кільком краплям дощу і ніхто вже не працює. Коли ти доручаєш комусь викосити моріжок, щось неодмінно станеться з косаркою. А з роботи йдуть хвилин на 5 або й 10 раніше. Як я зрозумів із розповіді місіс Геймс, вона вчора пішла звідси о 5.20 замість 5 години. Може, і справді. Місіс Геймс, треба віддати їй належне, працює сумлінно. Хоч і були такі дні, коли я виходила в сад і ніде не могла її знайти. Вона, звичайно, народилася леді, і я розумію, що треба якось допомогти цим бідолашним молодим вдовам війни. Але ж і наші інтереси треба брати до уваги. Шкільні канікули тривають довго, а їй надається право на додаткові вихідні на той час. Я їй намагалася пояснити, що сьогодні існують чудові літні табори, куди можна послати дітей і діти зможуть гарно провести час. І їм там буде значно веселіше, аніж тинятися під ногами в батьків. Практично їм немає потреби приїздити додому на шкільні вакації. Але місіс Геймс не погодилася на вашу пропозицію. Вона вперта як мул та жінка – це саме та пора, коли мені треба підстригати і розмічувати трав'яні тенісні корти, мало не щодня. Старий Еш не спроможний провести пряму лінію. Але мої інтереси ніколи не беруться до уваги. Я думаю, місіс Геймс одержує в цей період меншу платню, ніж звичайно. Природно? А на що вона могла б сподіватися? Ні на що, звичайно ж, сказав кредок. Доброго вам ранку, місіс Лукас. Це було жахливо, сказала місіс Светенгем із радісним збудженням. Жахливо, неймовірно жахливо, і я переконана, вони мусили б приділяти більше уваги оголошенням, які приймають до газети. Коли я його прочитала, воно здалося мені дуже дивним, адже я сказала саме так, Едмунде. А ви пам'ятаєте, що робили, коли світло погасло, місіс Светенгем? – запитав інспектор. Як ви нагадали мені своїм запитанням мою стару няньку? Де був Мойсей, коли погасло світло? Правильною відповіддю, звичайно, було у темряві. Ось так і ми вчора. Ми стояли й думали, а що ж буде далі? І ви тільки уявіть собі, яке збудження опанувало нас, коли ми опинилися в непроникній пітьмі. І відчиняються двері, тьмяна постать із револьвером у руці, Сліпуче світло у вічі і грізний голос. Гаманець або життя. О, я ще ніколи не переживала такої втіхи. Але вже через хвилину, звичайно, настав справжній жах. Справжні кулі просвистіли повз наші вуха. А де ви в той час стояли чи сиділи, місіс Светенгем? Дайте-но ну поміркувати, де ж я справді тоді була? Я розмовляла з тобою, Едмунде? Не маю найменшого уявлення, мамо. А може у ту хвилину я саме радила Гінчкліф давати курям риб'ячий жир із тріски в холодну погоду? Чи то я розмовляла з місіс Гармон? Ні, вона тоді тільки новій увійшла. Думаю, я розмовляла тоді з полковником Істербруком. І саме сказала йому про те, що дуже небезпечно мати в Англії наукову станцію з дослідження атомів. Її треба обладнати на одному з далеких островів, на той випадок, якщо радіоактивність вирветься на волю. А ви не пам'ятаєте, сиділи ви чи стояли? А це має якусь вагу, інспекторе? Я була десь поблизу вікна або каміна, бо знаю, що перебувала зовсім поряд із дзигарем, коли той задзвонив. То була хвилина такого збудження, прагнення не прогавити ту мить, коли щось відбудеться. Ви сказали, що світло від ліхтаря засліплювало. Воно було спрямоване на вас? Воно світило прямо мені у вічі. Я нічого не могла бачити. Той чоловік тримав ліхтар нерухомо чи водив його від людини до людини. О, я не знаю. Що він там робив, Едмунде? Він досить повільно водив його над нами всіма. Ніби хотів побачити, що всі ми робимо, на той випадок, якби комусь спало на думку кинутися на нього. «А де саме в тій кімнаті були ви, містере Светенгем? «Я розмовляв із Джулією Симонс. Ми обоє стояли в центрі кімнати, довгої кімнати. Чи всі перебували в цій кімнаті, а чи хтось був і в дальній кімнаті?» Філіпа Геймс пройшла до тієї кімнати, я думаю. Вона була біля того далекого каміна. Я думаю, вона щось шукала. Чи маєте ви якесь уявлення про те, чому пролунав третій постріл? Як акт самогубства чи внаслідок нещасливого випадку? Не знаю. Той чоловік обернувся якось дуже несподівано, а тоді зігнувся і упав. Але та картина була вельми нечіткою. Ви повинні зрозуміти, що там було неможливо щось роздивитися, а потім та жінка-біженка почала верещати. Якщо я правильно зрозумів, то це ви відімкнули двері до їдальній, випустили її звідти. Так? Двері справді були замкнені ззовні. Едмунд подивився на нього з цікавістю. Звісно, були. Ви ж не думаєте? Я хочу тільки з'ясувати всі факти». «Дякую вам, містере Светенгем!» Інспектор Кредок мусив провести багато часу з полковником та місіс Істербрук. Йому довелося вислухати тривалу лекцію про психологічні аспекти цієї справи. «Психологічний підхід – єдиний вартісний метод сьогодні», – сказав йому полковник. «Ти мусиш зрозуміти свого злочинця. Для чоловіка з моїм досвідом тут усе досить ясно». Навіщо було тому хлопцеві влаштовувати той напад? Психологія. Він хоче зробити собі рекламу, привернути до себе увагу людей. Його обминали, а може і зневажали, як чужоземця, інші працівники в готелі спа. Можливо, його відкинула дівчина. Він хоче спрямувати на себе увагу. Хто сьогодні ідол кіно? Це гангстер, чоловік крутий і брутальний якщо так, то і він буде чоловіком крутим і брутальним. Грабунок із застосуванням насильства. Маска, револьвер. Але йому потрібна публіка. Він повинен роздобути собі публіку. Але потім, у вирішальну хвилину, роль заводить його надто далеко. Він уже не грабіжник. Він убивця. Він стріляє. Сліпо. Навмання. Інспектор Кредок радо вхопився за слово. Ви сказали сліпо полковнику Істербрук, а вам не спадало на думку, що він стріляв умисне, цілячись у певну людину, тобто в міс Блеклок? Ні-ні, він просто зірвався, як я вже сказав, зірвався сліпо і став стріляти навмання. І це примусило його отямитися. Його куля влучила в когось. То була тільки подряпана, але він цього не знав. Він раптово приходить до тями. Усе те, що він поки що тільки собі уявляв, виявилося реальним. Він стріляв у когось і, можливо, когось убив. Йому кінець, і либонь у стані сліпої паніки він спрямовує револьвер на себе. Полковник Істербрук зробив паузу, прочистив горло і цілком задоволений собою сказав «Це ж очевидно, як білий день, це ж цілком очевидно». «Як чудово», – сказала місіс Істербрук, – «що ти точно знаєш, як усе сталося, Арчі». Її голос аж потеплів від щирого захвату. Інспектор Кредок теж був у захопленні від цієї блискучої теорії, однак не захотів так відразу визнати її слушність. «А де саме ви були в кімнаті полковнику Істербрук, коли почалася стрілянина?» Я стояв зі своєю дружиною у центрі, поруч зі столом, на якому стояли квіти. Я вхопилася за твою руку, правда ж, Арчі, коли це сталося? Була налякана до смерті. Я б цього не витримала, якби не твоя рука. Моя бідолашна кицю, грайливо сказав полковник. Інспектор знайшов міс Гінчклів біля свинарника. Які це чудові створіння, свині! Сказала міс Гінчклів, чухаючи зморщену рожеву спинку. Цей кабанчик добре вгодований, чи не так? На Різдво матимемо смачний бекон. То що ви хочете довідатися від мене? Я вже сказала вашим людям учора ввечері, що не маю найменшого уявлення, хто був той чоловік. Ніколи не бачила, щоб він шастив у цій місцевості. Наша міс каже, він прийшов сюди з Меденгем Велса. Він там служив в одному з великих готелів. Чому він не напав на когось у тому місті, якщо йому так хотілося? Не треба було тарабанитися так далеко». На це кредок не мав чим заперечити і розпочав свій допит. «Де ви були в ту мить, коли відбувся інцидент?» «Інцидент? Такі інциденти, якщо й бувають, то лише на війні. Там я їх бачила, ще й не такі». То вас цікавить, де я була, коли розпочалася стрілянина? Це ви хочете знати? Так. Я стояла, прихилившись до каміна, і покладаючи надії на Бога, що хтось незабаром дасть мені чогось випити. Відразу відповіла міс Гінчклів. Ви думаєте, постріли були зроблені на осліп, Чи той, хто стріляв, ретельно цілився в якусь конкретну особу? Ви маєте на увазі Леті Блеклок? Звідки мені в біса знати? Надзвичайно важко буває зрозуміти, якими були ваші справжні відчуття або що сталося насправді після того, як усе закінчилося. Я знаю тільки, що світло погасло і що ліхтар закрутився над нами, засліпивши нас усіх, а потім гримнули постріли. І Я собі подумала, якщо цей клятущий молодий бевсь Патрик Симонс грається із зарядженим револьвером, то він у когось влучить. Ви думали, то був Патрик Симонс? Це здавалося вельми ймовірним. Едмунд Светенгем – хлопець розумний, він пише книжки, і йому нема коли вдаватися до таких дурних витівок. А старий полковник Істербрук не знайшов би в цьому нічого куметного. Але Патрик – хлопець дикий. Проте я ладна попросити в нього вибачення за таке припущення». «А ваша подруга теж думала, що то був Патрик Симонс?» Мергатройд, Ви ліпше самі запитайте в неї про це. Проте не думаю, щоб ви чогось від неї домоглися. Вона на протилежному кінці саду. Я покличу її, якщо хочете». Міс Гінчклів підвищила свій і так могутній голос до справжнього реву. «Гей, Мергатройд. «Іду!» – почувся у відповідь тоненький крик. «Поквапся, поліція!» – проревіла міс Гінчклів. Міс Мергатройд прибігла жвавим клусом, добряче засапавшись. Оборка спідниці в неї надірвалася, волосся вибилося з-під погано приладнаної сіточки, а її кругле добродушне обличчя сяяло. «Ви зі Скотленд-Ярду?» – запитала вона відсапуючись. «У мене й на гадці не було, що ви прийдете, бо інакше б я не виходила з дому». Нашу справу ще не передали до Скотланд-Ярду. Міс Мергатройд. Я інспектор Кредок із Мілчестера. Дуже приємно це чути, Недоречно бовкнула міс Мергатройд. Ви знайшли якісь ключі? Де ти була під час злочину? Ось що йому треба знати, Мергатройд сказала міс Генчليف. Вона підморгнула Кредоку. Ой, лишенько, видихнула міс Мергатройд. «Розумію, мені треба було підготуватися до цього запитання, адже йдеться про моє алібі. Дайте но ну хвилину подумати. А ж, я була разом з усіма іншими». «Біля мене тебе не було», – сказала міс Гінчклів. «Невже й справді, Гінч, мене з тобою не було?» «А ж, і справді не було. Тепер я все пригадала. Я милувалася хризантемами». Хоч, сказати правду, ті квіти були досить такі херляві. А потім усе й сталося. Хоч я й не зрозуміла допуття, а що ж саме сталося. Тобто я не второпала, чи сталося щось, чи ні. Я й на мить не могла собі уявити, що то був справжній револьвер. Але всім було так незатишно в темряві, а тут ще й той страхітливий вереск. Я все зрозуміла хибно, не так, як воно насправді було. Я думала, її вбивають. Це я про ту дівчину-біженку. Думала, їй перерізали горлянку. Десь там, у холі. Я не думала, що то він. Тобто, я навіть не знала, що там з'явився якийсь чоловік. Я лише почула голос, ви знаєте, і той голос наказав. «Підійміть руки вгору, будь ласка». «Він наказав усім руки вгору», – поправила її міс Гінчклів. «І ніякого, будь ласка, там не було». Так жахливо думати, що поки та дівчина не зарепетувала, я фактично тішилася тим, що відбувається. Лише перебувати в темряві було дуже незручно, і хтось наступив мені на мозолю. Я там мало не померла. «Ви щось іще хочете довідатися від мене, інспекторе?» «Ні», – сказав інспектор Кредок, подивившись на міс Мергатройд із великим сумнівом у погляді. «Не думаю, щоб із ваших свідчень була якась користь». У її подруги вихопився Регіт, схожий на гавкіт собаки. Він записав тебе на плівку, Мергатройд. Але ж, Гінч, я доклала всіх зусиль, аби розповісти йому все, що знаю, промовила міс Мергатройд. Йому не те треба, сказала міс Гінчклів. Вона подивилася на інспектора. Якщо ви дотримуєтеся географічного принципу, то, думаю, наступним місцем вашого візиту буде будинок вікарія. Можливо, ви там щось і роздобудете. Місіс Гармон буде наступною. Вона має вигляд украй неуважної, але іноді мені здається, що в неї є трохи мізків. Може, не так багато, але вони є. Коли інспектор та сержант Флетчер пішли, Еммі Мергатройд сказала, намагаючись перевести дух. «О, Гінч, я, певно, наговорила дурниць? Я була така схвильована і збуджена?» «Не переживай», – з усмішкою відповіла міс Гінчклів. «Загалом, я сказала б, ти відповідала дуже добре». Інспектор Кредок оглянув велику обшарпану й занедбану кімнату з приємним відчуттям. Вона дуже нагадувала йому власний дім у Камберленді. Злинялі шпалери, великі обшарпані стільці – то там, то там розкидані квіти й книжки, спаніель у кошику. Місіс Гармон з її неуважним виглядом і з безладом, що панував у домі, та з її приязним обличчям також здалася йому жінкою симпатичною. Але вона відразу сказала йому цілком відверто. «Я нічим не зможу допомогти вам, бо я тоді заплющила очі. Терпіти не можу, коли мені світять просто в обличчя». А коли гримнули постріли, то я заплющила їх іще міцніше, і подумки побажала, щоб це вбивство було тихим. Я не люблю ані вилязків, ані гуркотнечі. Отже, ви нічого не бачили, сказав інспектор, поглянувши на неї з усмішкою. Але ж ви щось чули? Отак, інспекторе, там було що чути двері, які відчинялися та зачинялися. Люди, що базікали всілякі дурниці і важко дихали, і наша любаміці, яка верещала так пронизливо, ніби з неї під високим тиском випускали пару, і бідолаш на банні, чиї зойки були схожі на зойки короля, що потрапив до пастки. І всі штовхалися та бадали, перечіпаючись одне об одного. Проте, коли найстрахітливіші звуки стихли, я розплющила очі. На той час усі вже були в холі, зі свічками в руках. А потім увімкнулося світло. І несподівано все стало таким, як і було. Тобто не зовсім таким, як і було. Проте ми знову стали самими собою, а не людьми в темряві. Люди в темряві дуже відрізняються від звичайних людей. Чи не так? Думаю, я розумію, що ви маєте на увазі, місіс Гармон. Місіс Гармон усміхнулася йому. «І тут я побачила і його», – сказала вона. «Чужоземець, чимось схожий на ласку, рожевий і ніби здивований. Він лежав там мертвий, а його револьвер лежав поруч із ним. Мені здалося, о, мені справді так здалося, що та картина не мала глузду». Вона не мала глузду і для інспектора теж. Ця історія вселяла йому тривогу. Розділ восьмий. На сцену подій виходить міс Марпл. Кредок поклав надрукований на машинці рукопис із кількома розповідями допитуваних людей перед головним констеблем. Цей останній одержав телеграму, надіслану швейцарською поліцією. Отже, він уже був на обліку в поліції, сказав Райтсдейл. Так я й думав. Нічого дивного, сер? Крадіжка коштовностей. Так-так, фальшування. Так, чеки. Повний пройди світ. А то ж, сер, але все по-дрібному. Маєш рацію, а від дрібних речей недалеко й до великих. Мене дещо непокоїть, сер. Головний констебль підвів голову. Ти чимось стривожений, кредоку? Так, сер. Чому? Тут усе абсолютно ясно. Чи ти не згоден? А ну погляньмо, що розповідають усі ці люди, з якими ти розмовляв. Він поклав рапорт перед собою і швидко його переглянув. Те, що й завжди, безліч непослідовностей та суперечностей. Різні розповіді різних людей, що перебувають під стресом, ніколи не узгоджуються між собою. Проте головна картина здається цілком очевидною. «Я знаю, сер, але ця картина здається мені не зовсім переконливою. Якщо ви розумієте, про що я кажу, то це картина хибна». Що ж, розгляньмо факти. Руді Шерц сів о 5.20 на автобус від Меденгема до Чипінг-Клегорна. Про це свідчить водій автобуса та двоє пасажирів. Від автобусної зупинки він пройшов до будинку «Літл Педокс». Увійти в дім для нього не становило жодних труднощів. Певно, він скористався парадними дверима. Він напав на гурт гостей, погрожуючи їм револьвером. Зробив два постріли один із яких – злегка дряпнув вухо міс Блеклок, потім убив себе третім пострілом. Чи то випадково, чи умисне. Ми не маємо достатніх доказів, щоб це з'ясувати. Причини, чому він зробив те, що зробив, видаються вкрай непереконливими, я з вами згоден. Але чому – це не те запитання, на яке ми повинні шукати відповідь. «Журі присяжних само вирішить, що то було – самогубство чи смерть у нещасливого випадку. Хоч би який був вердикт журі, для нас він матиме однакове значення. Ми зможемо підвести під цією справою риску». Тобто погодитися з психологічними теоріями полковника Істербрука похмуро кинув кредок. Райтсдейл усміхнувся. Зрештою, полковник і справді має великий досвід, – сказав він. Я терпіти не можу психологічного жаргону, який так полюбляють сьогодні застосовувати, куди треба і куди ні. Але цілком знехтувати ним ми не можемо. Я досі відчуваю, що нам малюють хибну картину, сер. Чи маєте ви якісь підстави вважати, що хтось із допитаних вами у чипінк-клегорні людей вам набрехав? Я думаю, дівчина-чужоземка знає більше, аніж говорить. Та, можливо, я ставлюся до неї упереджено. Ви пропускаєте, що вона в якийсь спосіб була пов'язана з тим хлопцем, що це вона впустила його в дім і привела на місце події. Щось у такому дусі. Я не схильний цілком заперечувати її участь. Але в такому разі не можна не припустити, що в домі справді було щось цінне. Гроші або коштовності, а таке припущення, суперечить зібраним свідченням. Міс Блеклок заперечила його з усією категоричністю. Так само й інші. Таким чином ми доходимо висновку про існування в домі цінностей, про які нікому не було відомо. Справжній сюжет для детективу-бестселера. Я згоден, сер, це здається безглуздим. Не менш безглуздим, аніж переконаність міс Баннер у тому, що мала місце очевидна спроба шерця вбити міс Блеклок. Але ж ті факти, які ви про неї наводите, і зі слів самої міс Баннер. О, я згодене з вами, сер, швидко урвав кредок свого начальника. Вона вкрай ненадійний свідок, надзвичайно помислива. Хто завгодно може накинути їй будь-яку думку, але цікаво, що тут йдеться про її власну теорію. Ніхто їй її, її не намагався накинути. Усі інші заперечують її. Тож, очевидно, вона пливе проти течії. Це її особисте враження. А чому Руді Шерцу захотілося вбити міс Блеклок? Ось у цьому й головоломка, сер. Я не знаю. Міс Блеклок також не знає. Якщо тільки вона не набагато краща брехуха, аніж я думаю. Ніхто не знає. Тому ми маємо підстави припустити, що це припущення хибне. Він зітхнув. «Не занападай духом кредоку», – сказав головний констебль. «Сьогодні я поведу тебе на обід із самим сером Генрі, найліпший із тих, які можна замовити в готелі Royal Spa в Меденгем-Велсі». «Дякую вам, сер», – сказав кредок із легким подивом у голосі. «Річ у тім, що ми одержали листа». Він урвав мову, коли Генрі Клітерінг увійшов до кімнати. «А, ви вже тут, Генрі!» Сер Генрі цілком неофіційним тоном сказав. «Вітаю тебе, Дермоте!» «У мене є дещо для вас, Генрі!» – сказав головний констебль. «Що саме?» «Лист від старої кицьки. Вона зупинилася в готелі Royal спа і обіцяє повідомити нам щось таке, що може нас зацікавити у зв'язку з подіями в чипінг клегорні. Ось бачите, які вони, старі кицьки, з тріумфом у голосі промовив сер Генрі. Що я вам казав? Вони все чують, вони все бачать, і всупереч старовинній притчі люблять полихословити. А що саме помітила ця старенька, якій заманулося написати вам? Райтсдейл розгорнув листа. Вона пише, як моя бабуся, поскаржився він. Її почерк нагадує почерк павука з вимоченими в чорнилі лапами. А до того ж вона ще й підкреслює фрази. Їй би, звісно, дуже не хотілося забирати наш дорогоцінний час. Та вона ще сподівається надати нам, бодай, маленьку допомогу. І таке інше, і таке інше. Як же її звуть? Джейн. І щось подібне до Марпл. Ні, Марпл. Джейн Марпл. Та нехай мене грім поб'є, вигукнув сер Генрі. Невже таке може бути? Джордже, та це ж моя власна, моя особлива, єдина і неповторна кицька. Найкраща з усіх старих кицьок. І вона якось примудрилася потрапити до Меденгем-Велса. Замість спокійно жити собі вдома у Сент-Мері-Мід, вона приїхала сюди саме в той час, коли тут відбулося вбивство, яке навряд чи пощастить розплутати без її допомоги. Отже, вона матиме тут чим навтішатися. Її чекає нерозгадане таємниче вбивство. «Що ж, Генрі, якщо так, то я згоден побачити твоє чудо», – з іронією промовив Райтсдейл. «Ходімо!» «Ми пообідаємо в Роял Спай, побазікаємо з твоєю старою леді. Кредок, бачу, налаштований вельми скептично». «Зовсім ні, сер», – чемно відказав кредок. Він подумав, що іноді його хрещений батько заходить надто далеко у своїх химерах. Міс Джейн Марпл була майже такою самою, якою уявляв її собі кредок. Лише набагато лагідніша і набагато старша – вона здавалася дуже старою. У неї було білосніжне волосся, рожеве, зморшкувате обличчя й добрі, невинні сині очі. І вона була закутана в м'яку вовну. Вовна обгортала її плечі у формі плаща, і вовна лежала в неї на колінах, бо вона, як згодом з'ясувалося, плела теплу пелюшку для немовляти. Побачивши сера Генрі, вона була сама не своя від радощів, і дуже збентежилася та зашарілася, коли її відрекомендували головному констеблю і детективові інспектору кредоку. «Яка я рада, сер Генрі! Ви навіть уявити собі не можете, яка це для мене радість! Як давно ми з вами не бачилися! А тож, ревматизм – це моє справжнє лихо! Останнім часом мені стало набагато гірше!» Звісно, я не змогла б дозволити собі оселитися в цьому готелі. Але Раймунд, мій небіж Раймунд, сподіваюся, ви його пам'ятаєте. Усім відоме його ім'я. А тож, мій любий хлопчик досяг такого успіху зі своїми книжками, він пишається тим, що ніколи не написав чогось неприємного. Мій любий небіж наполіг, що оплатить усі мої витрати» а його люба дружина також зробила собі ім'я як художниця. Вона здебільшого малює глечики із зів'ялими квітами та зламані гребінці на підвіконнях. Я не наважуюся їй про це казати, адже й досі захоплююся творчістю Блера Лейтона та Альми Тадеми. Але я надто багато базікаю і боюся, щоб головний констебль, ніколи не сподівалася, що ви познайомите мене з ним – «Не нарікав, що я забрала в нього стільки часу». Пустопорожня базіка, роздратовано подумав детектив-інспектор Кредок. «Ходімо до приватної кімнати менеджера», – сказав Райтсдейл. «Там нам буде зручніше поговорити». Коли міс Марпл виплуталася з вовни і зібрала свої плетільні дротики, вона пішла за ними, вибачаючись та протестуючи, до затишної вітальні містера Роулдсона. «А зараз, міс Марпл, розкажіть, що ви хочете нам повідомити», – запитав головний констебль. Міс Марпл перейшла до суті справи з несподіваною лаконічністю. «Я про чек», – сказала вона. «Він його виправив». «Він? Я маю на увазі молодика, що сидів тут за конторкою адміністратора, того самого, що, як мені стало відомо, влаштував напад на приватний дім, а потім наклав на себе руки» то він виправив чек, ви кажете. Міс Марпл кивнула головою. Так, ось він у мене. Вона дістала чек із сумочки і поклала його на стіл. Він надійшов сьогодні з банку разом з іншими моїми чеками. Як бачите, це був чек на сім фунтів, але він виправив його на сімнадцять. Перед сімкою поставив одиницю, а до слова «сім» додав майстерно поставлену кляксу, яка нібито закрила другу половину слова «сімнадцять». Справді, зроблено дуже вправно. Певно, він уже мав у цьому ділі чималу практику. Чорнило – те саме, бо я виписувала чек, стоячи за конторкою. Я переконана, що він робив так частенько раніше. Ви зі мною згодні? Цього разу він обрав не ту людину для своїх фокусів, зауважив сер Генрі. Міс Марпл ствердно кивнула головою. А тож не ту. Боюся, він ніколи не став би досконалим злодієм. Зі мною він явно дав маху. Молода, заклопотана справами жінка або закохана дівчина – ось ті люди, які виписують чеки на різні суми і ніколи потім не зазирають до своїх чекових книжок. Але обравши для своїх махінацій стару жінку, яка мусить рахувати кожен пенні, і яка виробила таку звичку, він припустився дуже серйозної помилки. 17 фунтів – це така сума, на яку я ніколи не виписую чек. 20 фунтів – це кругла сума, яку я відкладаю на платню слугам і на книжки. Що ж до моїх особистих витрат, то на них я зазвичай виділяю 7 фунтів. Раніше я виділяла сім, але відтоді ціни так підстрибнули вгору, що доводиться виділяти більше. А чи не нагадав він вам когось? запитав сер Генрі з лукавим блиском в очах. Міс Марпл усміхнулася і похитала головою, насварившись на нього пальцем. Ох, ви й жартівник, сер Генрі. Звичайно ж нагадав. Фреда Тайлера в рибній крамниці. Він завжди пропускав одиницю в колонці шилінгів. Сьогодні миємо так багато риби, що на неї доводиться виписувати надто довгий чек. Тому Фред завжди мав у своїй кишені з десяток шилінгів, яких йому вистачало на те, щоб купити собі кілька краваток і повести Джесі Спрегі, дівчину з мануфактурної крамниці, в кіно. Ці молоді бевзі так і прагнуть поцупити все, що погано лежить. Отже, я ще не встигла прожити тут і тиждень, а вже побачила помилку зі своїм чеком. Я сказала про це молодикові, і він довго вибачався і здавався дуже засмученим. Але я тоді сказала самій собі, у тебе надто нерухомі очі, молодий чоловіче. А коли я кажу, що в когось нерухомі очі, провадила міс Марбл, то це означає, що вони дивляться прямо на тебе і ніколи ані кліпають, ані ковзають у бік. Кредок зробив несподіваний схвальний рух. Він пригадав Джима Келлі, одного вельми вправного шахрая, якого йому зовсім нещодавно пощастило посадити за грати. «Руді Шерц мав досить погану славу», – сказав Райтсдейл. «Ми з'ясували, що він був на обліку в поліції у Швейцарії». Отже, на батьківщині йому стало непереливки, і він приїхав сюди за фальшивими документами, сказала міс Марпл. Саме так, відповів Райтстейл. Він ходив із маленькою рудою офіціанткою з гриль-бару, сказала міс Марпл. Проте я не думаю, що її серце розбите. Їй просто захотілося чогось іншого а він мав звичай дарувати їй квіти та шоколад, чого від наших англійських хлопців не дочекаєшся. «Вона розповіла вам усе, що знає?» – запитала міс Марпл, обертаючись до кредока. «Чи ще не все?» – «Я не певен, що все», – обережно відповів кредок. «Гадаю, незабаром вона все скаже», – промовила міс Марпл. «Вона дуже стривожена». Принесла мені вуджену рибу замість оселедця сьогодні вранці і забула глечик із молоком. Зазвичай вона чудова офіціантка. А тож вона стривожена. Вона боїться, що її примусять давати свідчення або щось таке. Але я сподіваюся. І погляд її щирих синіх очей ковзнув по чоловічих пропорціях та вродливому обличчю детектива-інспектора Кредока з правдивим жіночим вікторіанським схваленням що ви зможете переконати її розповісти вам усе, що вона знає». Детектив-інспектор Кредок зашарівся, а сер Генрі засміявся. «Це може бути важливо», – сказала міс Марпл. «Він міг сказати їй, хто це був». Райтсдейл витріщився на неї. «Кого ви маєте на увазі?» «Я так погано вмію висловлювати свої думки. Хто намовив його зробити це? Ось, що я мала на увазі» то ви вважаєте, що хтось його намовив? Очі міс Марпл зробилися великі від подиву. Але ж, звичайно, перед нами симпатичний молодик, який шахрує трохи там, а трохи там, виправляє чек на дрібну суму, можливо, іноді дозволяє собі поцупити невеличку прикрасу, якщо її десь забуто, або трохи грошей із каси. Одне слово вдається лише до дрібних крадіжок. Завжди має на похваті трохи грошей, щоб мати змогу добре вдягтися, зробити подарунок дівчині та інші такі дрібнички. І раптом нападає на кімнату, у якій повно людей, і стріляє там у когось. Він ніколи не робив нічого подібного, ніколи. Він був не такою людиною. Така його поведінка не має глузду. Кредок судомно втягнув повітря у груди. Саме ці слова сказала Летиція Блеклок, те саме сказала й дружина Вікарія. І його ж таки змагало дедалі сильніше відчуття – це не має глузду. А тепер те саме сказала стара кицька Сера Генрі, і в її тонкому, старечому голосі пролунала абсолютна переконаність. «Можливо, у такому разі, міс Марпл, – сказав він, – і в його голосі несподівано пролунали агресивні нотки – «Ви нам розповісте, що ж там усе-таки трапилося?» Вона обернула до нього здивоване обличчя. «Але звідки я маю знати, що там трапилося? У газеті було повідомлення, але з нього можна довідатися так мало. Тут можна дещо припустити, звичайно, але для цього нам бракує адекватної інформації». «Джордже, – сказав сер Генрі, – чи не буде великим порушенням закону, якщо ви дозволите, міс Марпл, прочитати рапорт про матеріали допитів, які містер Кредок здійснив у Чіпінг-Клегорні? Може, це й буде певним порушенням, сказав Райтсдейл, але я не зможу зайти далеко, якщо дотримуватимуся всіх інструкцій. Нехай прочитає. Мені цікаво буде почути, що вона скаже. Міс Марпл була вкрай збентежена. Боюся, ви даремно послухали сера Генрі. Сер Генрі занадто добрий. Він, либонь, надто переоцінює ті невеличкі послуги, які я надавала йому в минулому. Насправді, я не наділена якимись помітними обдаруваннями, крім, можливо, певного знання людської природи. Люди, як я вважаю, схильні бути надто довірливими». А щодо мене, то, боюся, я завжди віддаю перевагу найгіршому з варіантів того, що сталося. Я не бачу там нічого позитивного. Але подальші події надто часто доводять, що я мала слушність. «Читайте», – сказав Райтсдейл, підсунувши до неї купу аркушів. «Це не забере у вас багато часу. Зрештою, усі ці люди схожі на вас. Ви мусите знати багато таких, як вони». «Ви маєте змогу помітити щось таке, чого ми не помітили. Гадаю, ми цю справу скоро закриємо. Тож цікаво буде довідатися думку аматора про неї, перш ніж ми передамо її в архів. Не стану від вас приховувати, що кредок незадоволений. Він, як і ви, вважає, що справа не має глузду». Запала тиша, поки міс Марпл читала папери. Нарешті вона відсунула в бік списані аркуші. Це дуже цікаво, сказала вона, зітхнувши. Як усе-таки по-різному люди розповідають і думають про одне й те саме, як по-різному бачать речі чи принаймні вірять у те, що вони їх бачать. І як важко відкрити істину, адже більшість речей уявляються такими банальними, а якщо котрась із них не банальна, то її буває знайти важче, аніж голку в копиці сіна. Кредок відчув напад розчарування. На якусь мить або дві йому раптом здалося, що сер Генрі має рацію щодо цієї дивакуватої старої дами. Вона могла б щось відчути, адже старі люди іноді бувають дуже проникливі. Так, наприклад, він ніколи нічого не міг приховати від своєї старої тітки Емми. Вона зрештою зізналася в тому, що в нього ставав кривим ніс коли він мав намір збрехати. Але крім кількох банальностей, знаменита міс Марпл Сера Генрі нічого не могла сказати. Він відчув роздратування і сказав досить грубо. Істина полягає в тому, що факти незаперечні. Хоч би як не узгоджувалися між собою окремі деталі, про які розповідали ці люди, усі вони бачили одне й те саме. Вони бачили чоловіка в масті з револьвером і ліхтарем, який відчинив двері і тримав їх відчиненими. І незалежно від того, що він сказав, руки вгору, чи гаманець або життя, чи будь-яку іншу подібну фразу, вони його бачили. – Але ж «даруйте», – лагідно заперечила міс Марпл, – насправді вони нічого не могли бачити. Кредокові перехопило подих. Вона все зрозуміла. Хай там яка вона справді прониклива. Він випробував її своєю самовпевненою риторикою, але вона на це не піддалася. А тож, факти поки що залишалися фактами, а те, що сталося, тим, що сталося. Але ж вона зрозуміла, як і він зрозумів, що люди, котрі бачили озброєного чоловіка, який напав на них, насправді не могли взагалі його бачити. Якщо я все правильно зрозуміла, – сказала міс Марпл, – і її рожеві щоки порожевіли, а в очах з'явився вираз суто дитячої втіхи. На той час у холі не було світла, і на сходах його теж не було. Ні, не було, – підтвердив кредок. Отже, якщо чоловік стояв у дверях і спрямував потужний промінь ліхтаря в кімнату, то ніхто нічого не міг побачити, крім ліхтаря. Чи не так? Ні, не міг. Я здійснював такий слідчий експеримент. І тому, коли декотрі зі свідків запевняють, що вони бачили чоловіка в масті і усяке таке інше, то хоч вони цього й не усвідомлюють, а проте вони повертаються до того, що вони бачили потім, коли світло знову загорілося. А тому все чудово вкладається в ту теорію, що Руді Шерц був, я думаю, підставним персонажем у тому розумінні, якого я надаю цьому виразу». Райтсдейл подивився на неї з таким подивом на обличчі, аж вона зашарілася ще густіше. «Можливо, я застосувала неправильний термін, промурмотіла вона. Я не дуже тямлю в американізмах і розумію, що вони змінюються дуже швидко. Я запозичила цей термін з одного оповідання містера Дешіла Гемета». Мій племінник Раймонд каже, що він перебуває на самій вершині того дерева, яке називають жорстким стилем літератури. Підставний персонаж, якщо я правильно розумію, це той, кого звинувачують у злочині, скоєному кимось іншим. Руді Шерц, як мені здається, належить саме до таких людей. Досить дурний, як ви знаєте, але жадібний і, мабуть, надзвичайно довірливий. Райтсдейл сказав, поблажливо усміхаючись, «Ви припускаєте, його хтось намовив прийти і стріляти по кімнаті, у якій було повно людей. Не думаю, щоб він так просто на це погодився». «Я думаю, йому сказали, що то буде жарт», – промовила міс Марпл. «Йому за це заплатили, звісно». Заплатили за те, щоб він помістив оголошення в газеті, щоб обстежив дім та як до нього доступитися. А в призначену ніч прийшов сюди, надів маску та чорний плащ і відчинив двері, вимахуючи ліхтарем і горлаючи руки вгору. А постріли з револьвера? Ні-ні, сказала міс Марпл, у нього револьвера ніколи не було. Але всі кажуть, почав Райтсдейл і раптом замовк. «Нічого дивного», – сказала міс Марпл, – «ніхто не міг бачити того револьвера, навіть якби він мав його. Але я не думаю, що він його мав. Гадаю, після того, як він вигукнув руки вгору, хтось непомітно підійшов ззаду до нього в темряві і двічі вистрелив понад його плечем. Це налякало його до смерті. Він круто обернувся, і коли зробив це – та інша особа вистрелила в нього, а потім випустила з руки револьвер, щоб він упав поруч із ним. Троє чоловіків дивилися на неї. Сер Генрі м'яко сказав, це можлива гіпотеза. Але хто той містер Ікс, який підійшов із темряви, запитав головний констебль. Міс Марпл кахикнула. Спробуйте випитати в міс Блеклок то хотів її вбити. «Можна тільки похвалити стару Дору Баннер», – подумав Кредок. «Як завжди, інстинкт проти розуму». «Отже, ви думаєте, то був умисний замах на життя міс Блеклок?» – запитав Райтсдейл. «Схоже на те», – сказала міс Марпл, – «хоч існують певні труднощі, але зараз мене передусім цікавить, чи він кому-небудь не розповів про свою ситуацію». Я не маю найменшого сумніву, що той, хто вмовив Руді Шерця погодитися на його пропозицію, наказав йому також не розтуляти рота. Але якщо він усе ж таки не витримав і щось комусь розповів, то найімовірніше то була його дівчина Мірна Герес. І при тому він міг зронити бодай натяк про те, хто саме намовив його таке отнути». «Я зараз піду поговорити з нею», – сказав Кредок, підводячись на ноги. Міс Марпл кивнула головою. «Так, зробіть це, інспектора Кредок. Я почую себе трохи спокійнішою, коли ви з нею поговорите. Бо коли вона вам усе розповість, то знатиме, що тепер вона перебуває в більшій безпеці». «У більшій безпеці? А то ж, я вас розумію». Він вийшов із кімнати. Головний констебель сказав тактовно, проте з певним сумнівом. «Ви примусили нас замислитися, міс Марпл». «Пробачте мені, пробачте», – сказала Мірна Герес. «Я дуже вдячна вам за те, що ви не гніваєтеся на мене. Але ви розумієте, моя мати належить до таких людей, які можуть щинити бучу з чого завгодно». А хіба ж не могло здатися, що я, як то кажуть, була його співучасницею? Вона вжахнулася, коли почула це слово зі своїх власних уст. Тобто, я хочу сказати, ви могли б ніколи не повірити, що я думала про це лише як про розвагу або жарт. Інспектор Кредок повторив запевнення, завдяки яким йому пощастило зламати опір мірний. «Гаразд, я вам усе розповім». Але ви обіцяєте не притягувати мене до відповідальності, щоб не лякати маму? Усе почалося з того, що Руді скасував побачення зі мною. У той вечір ми домовилися піти в кіно, а він потім сказав, що не може піти. І я опинилася в дурній ситуації, бо зрештою він мене запросив, і я не бажаю терпіти, щоб якийсь чужоземець так безцеремонно зі мною поводився. А він сказав, що це не його провина». Проте я відповіла, що не вірю йому, і тоді він признався, що увечері він добре розважиться та ще й отримає добрі гроші. «Хочеш мати наручний годинник?» – запитав він мене. А я запитала в нього, що то буде за розвага. І тоді він мені розповів, що десь буде влаштована вечірка, і йому доручено там зіграти роль брутального грабіжника. Він попросив мене нікому не розповідати про це». Потім показав оголошення, яке опублікував у газеті. І я довго сміялася. Він говорив про це із деякою зневагою. Мовляв, ідеться про суті дурниці. Але такими ми є, англійці. Мовляв, ми ніколи не стаємо дорослими. І, звичайно ж, я запитала, що він має на увазі, намагаючись так принизити нас. І ми з сварку, однак помирилися досить швидко». Але ви повинні мене зрозуміти, сер. Коли я прочитала про ту подію, і то був аж ніяк не жарт, і Руді когось застрелив, а потім і сам застрелився, і я, звісно, геть розгубилася і не знала, що мені робити і як мені бути. Я подумала, коли скажу вам, що я про все знала заздалегідь, то створиться враження, ніби я брала участь у тій змові. Але я справді подумала, що то жарт, коли він мені про це сказав і не мала найменшого сумніву, що саме про це йшлося, і навіть не бачила, щоб у нього був револьвер. Він ніколи мені не розповідав про револьвер. Кредок заспокоїв її, а потім поставив їй найголовніше запитання. Але чи сказав він вам, хто замислив ту розвагу? Але тут його чекала повна невдача. Він ніколи не казав мені, хто його на все це намовив. Я думаю, ніхто його не намовляв. То була його власна вигадка. Він не згадував про яке сім'я, чоловіче або жіноче Він не сказав нічого, крім того, що буде нажаханий зойк. Я посміюся, дивлячись на їхні обличчя. Ось, що він мені сказав. Йому недовго довелося сміятися, подумав кредок. Це лише теорія, сказав Райтсдейл, коли вони їхали назад до Меденгема. Жодні факти її не підтримують. Може, просто відкинемо її, як у моглядній фантазії старої діви, та й по всьому? Я так не робив би, сер, усе це дуже малоймовірно. Таємничий Ікс раптом виникає в темряві позаду нашого швейцарського приятеля. Звідки він узявся? Хто він такий? Де він був? Він міг увійти крізь бічні двері, сказав кредок, відразу по тому, як увійшов шерц. Або, додав він повільно, він міг увійти з кухні. Тобто вона могла увійти з кухні. Ти це хотів сказати? А тож, сер, таку можливість виключати не слід. Мене дуже не задовольняє поведінка тієї дівчини. Вона не вселяє мені довіри. Усі ті зойки та істерика вельми схожі на театр. Вона могла домовитися з тим молодим хлопцем, впустити його в дім у слушну хвилину, влаштувати всю ту виставу, застрелити його, прибігти назад до їдальні, схопити в руки срібло та замшу для її протирання і розпочати свій вереск. Проти цього ми маємо той факт. Як же його звуть? Ага, Едмунд Светенгем каже, що ключ був устромлений із зовнішнього боку дверей і він мусив випустити її назовні. Чи існують іще якісь двері в тій частині будинку? Так, там є двері до задніх сходів та кухні, розташовані під самими сходами. Але, схоже, ручка там відпала три тижні тому, і ніхто її досі не прилаштував. Тому відчинити там двері поки що неможливо. Мені ця версія видається цілком вірогідною. Штир і дві ручки лежали на поличці за дверима в холі і були вкриті товстим шаром пороху, хоч, звичайно, професіонал зумів би відчинити ці двері, якби виникла потреба. Ти ліпше подивився б, чи в порядку папери в тієї дівчини, але мені здається, що вся ця версія має надто теоретичний характер. Головний констебль знову подивився на свого підлеглого з запитальним поглядом. Кредок спокійно відповів. Розумію вас, сер. І звичайно, якщо ви вважаєте, що справу слід закрити, я закрию її. Але я був би вам вельми вдячний, якби ви мені дозволили попрацювати над нею довше. На подив Кредока, головний констебль сказав спокійним і схвальним голосом. Ти молодець. Треба ще попрацювати з револьвером. Якщо ця теорія правильна, то револьвер не належав шерцу, а тому ніхто не зможе підтвердити, що шерц коли-небудь мав револьвер. Це німецька модель. Я знаю, сер, але наша країна завалена континентальними моделями револьверів. Усі американці були ними озброєні, та й наші хлопці теж. Ця дорога нікуди нас не приведе. Твоя правда. Можеш запропонувати якісь інші лінії розслідування? Повинен бути мотив. Якщо в цій теорії щось є, то виходить подія, яка сталася в п'ятницю, не була ані простим жартом, ані спробою збройного пограбування, а холоднокровною спробою вбивства. Хтось намагався вбити міс Блеклок. Але чому? Мені здається, що коли хтось і знає відповідь на це запитання, то тільки сама міс Блеклок. Я так розумію, вона вже вилила холодний душ на це припущення. Вона вилила холодний душ на припущення, що Руді хотів убити її, і вона мала цілковиту рацію. І нам треба взяти до уваги ще одне, сер. Що саме? Хтось може спробувати її вбити знову. Така спроба безперечно підтвердить правдивість твоєї теорії, сухо кинув головний констебель. До речі, приглянь за міс Марпл. За міс Марпл? Навіщо? Я так розумію, вона живе в домі Вікарія в Чіпінг-Клегорні і приїздить двічі на тиждень на лікування в меденгем Велс. Здається, місіс, не пам'ятаю, як її звуть, є дочкою давньої подруги міс Марпл. А в нашої старої кицьки справжня спортивна хватка. Життя не дарувало їй великих хвилювань і розслідування вбивства для неї неабияка розвага. «Ліпше б вона не приїздила сюди», – сказав кредок дуже серйозним голосом. «Щоб не плуталася в тебе під ногами?» «Не в тому справа, сер. Вона дуже мила старенька дама. Я не хотів би, аби з нею небудь трапилося. У тому випадку, якщо в нашій гіпотезі є, бодай, зерно істини».